8. Məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun getdi tüstə oxunan məzmuru Ey xudavəndimiz Rəb, ismin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir, ehtişamın göylərə qalxır. Düşməni və qisasçını susturmaq çın, Körpələrin və çağaların səsi ilə Yağlarına qarşı qala qurdum. Əllərinin işi olan göyləri, Öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm, İnsan kimdir ki onun haqqında düşünürsən? Bəşər oğlu kimdir ki onun qayğısını çəkirsən? Onu Allahdan biraz az aşağı yarattın. İzzət və əzəmət tacını onun başına qoydun. Əllərinin işləri üzərində onu hökumdar etdin. Hər şeyi onun ayağının altına qoydun. Bütün sürü və naxırları, çöldə yaşayan heyvanları, göydəki quşları, dənizdəki balıqları, dəryalarda üzənlərin hamısını... Ey xudavəndimiz Rəb, ismin bütün yeryüzündə üzündə nə qədər əzəmətlidir!